Garapen eta ezagutza pertsonalaren atala dugu gaurkoan eta horretarako 15 bezala gurean da Miren Arizmendi, eixo Miren. Egun on, eguerdion. Bueno, zer modu ziruinaldetik antze berri. Ba tira, ba mugimendu handia eta, eta hementxe txegabiltza. <risa> bueno, e, aurreko astean, bueno, orain dela ama hostegun hitz egin genuen, erabakiak hartzeko ziurtasuna nola garatu, lehenengo atala egin genuen, gaurkoan bigarren zatia egingo dugu, uhum. eta, bueno, e, errekuperatuko dugu pixka bandola esan genuen garrantzitsua zela e, onartzea bakoitzak duena, eta, eh txikiak aurrera egitea, ba, konfidantza hori e, lortzeko. Eta bueno, gaur konfidantzatik hasiko gara. Aha. E, bai, bueno, gaur ez dakitzen badenbora daukago garatzeko, baina e, bai, e, batetik e, konfidentza lan, bueno, aski nahi nuke pizka bat edo landu da inoke eta bestetik autoestimua, eh? Mm -hmm. Bueno, esan duzu bezala, konfidantzarekin hasiko gara. E... bat tira. Agian zuzenean ariketatxoarekin hasiko gara eta bai. gero azarpent txikitxeko bat e... E... egingo dizuet. Bueno, ba, e... proposatzen dizuet ariketatxo bat, ¿vais? Bota. <laughs> Arrizagun, iraganari buruz dauzkagun oroitzapen guztiak. Bai, onak edo txarrak, bai? Oroitzapen guztiak eta etorkizunari buruzko irudikapen guzti guztiak. Mm -hmm. Eta hoeie guztiak unetxo batez sakelean gorde ditzagun Bai, gero se hago berreskuratu al izanen ditugu naizanez gero. Eh, vale, daudela, bai, orde Hori da. Baina denak, denak, denak. <laughs> <Vale. laughs> vale. Eh, orain bea dezagun zer gelditzen zaigun, hm? Hoie guztiak sakelean sartuta bea dezagun zer gelditzen zaigun. Oroitzapenik ez, irudikapenik ez. Ohar gaitezen, hoie guztiak gure buruak sortuak direlako. Eta guk errealtzat jotzen ditugun arren, benetan pentsamendu hoiek geure buruan baino ez dira existitzen, bai? Oroitzapena eta, eta irudikapenak. Ebea dezagun berri zer gelditzen zaiguen orduan. Oraina. Oraina. Ara. <laughs> Ze azkarra. Ara. Hoyse <laughs> bera. Bai. bai. Orainean kokatzen badugu geure arreta iraganarekiko loturak eta etorkizunarekiko gogoak edo ta beldurrak, eh unetxo batez desagertu egiten dira. Hoie guztia xakelean gorre bait ditugu izan batez. Gogoratzen Bai. Eh, ta orduan zerezo zatuta dago oraina? Bai. Jakina, batek batek bestek esan dezake, ba, ezertaz, bai? Ba, ez errori aldi berean ikus daiteke infinito aukera e, bezala, ez? Une bakoitza oraindik gertatu gabe dagoelako eta momentu bakoitzean sortatzen delako sortatzen dena, hm? Mm? E, bueno, Ari edo ariketatso honekin, ba nolabait e, azpimarratu nahi dut eh bueno, nik uste dut askotan kostatzen zaiguloa, zaigula orainarekin, ba, bueno, e, kontaktatzea eta askotan gehienetan gabiltzala pentsamenduen inguruan gertatu denaren inguruan edo baita gerta daitekenaren inguruan, ez? Eh burua askotan aritzen da gehienetan esango nuke nik, ez? E, ohitura gabe dauka, o sea, ohiturarik ez dugunean e, ba, bueno, e, orainarekin eh kontaktatzeko, ez? Orduan e, polita iruditzen iruditzen zait horretaz e, ohartua ahal izatea, ez? Honek jakina, ba, bueno, bere bere lanketa dauka, bai, eta e, ezin da egun batetik bestera o hartu, baina poliki poliki nik esango nuke meditazioaren oinarria izan leikela, ez? Askotan azpergarri gutza iruditzen zaigun meditazioaren e, oinarria, ez? Jakina, ja. eburu ohituta dago pentsatzen. Orduan mm -hmm. eusten dio gertatutakoari edo eusten dio e, gerta di, gertalitekenari, ez? Erdenkaro mm -hmm. karo, eh uztea edo gelditzea Buf, ba, batean azpergarri jamarra gerta daiteke ez, baina, ba, bono, nik esango nuke konfidantzaren oinarria izan daitekela ez. Ez, oza, e, lor dezakegu poliki-poliki alako pentsamenduetan ez korapilatzen, eta beste lasaitasun eta patxada batetik e, gure erabakiak hartzen ikastenez. ez. Uhum. Eta hor, horrela, e, bueno, kiraganak oitxura dugu, eh su bidali diozunan arabera mintzat eh oraina atsegina bada errepikatza izaten dugu ordoan iragana errepika ber, berriz errepikatza izaten dugu alegia uh -huh. eta desatsegina balin bada ba, ez berriz gertatzea holakorikan hori da hori da Orduan nor nolabait eh jakina ba bueno, gara Nola esan, e, ba, bueno, berre eskuratzen edo errepikarazten iraganean bizizan dako e, sensazio edo egoera e, goxoak eta, eta atxeginak, eta alderatzen edo aldentzen e, ba, desatxeginak edo e, suertatzen zaizkigunak, e, ez? Uhum. Eta e, joku horretan ez garao hartzen askotan, ba hori berriz ari garela, hau lortu nahian, hori aldendu nahian, Eta egin batean, e, jakina, ba, e, lor dezakegu, baina badira momentuak, ba, bueno, ezin ezkoa dena, eta suertatzen zaizkigu egoerak ba, bueno, guguna izaten ez ditugunak, eta eskotan ba, bueno, guretzat edo gure inguruko entzat nahi ez, dituz, ez, dituz, ez ditugunak, ez? Eta, karo, horretan e, gehiagi e, eusten badiogu horri eta bueltak eta begira eta zer delata eta ja izan daiteke eh desatsegina edo, edo gogoko ez, du, ez, ez dugun zerbait, ez? Baina gero buruarekin ematen diogun bueltata, bueltata, buelta ta buelta ta buelta horrek askoz ere eh neketxuagoa biburtzen du, ez? Eta nolabait ba bueno, orainarekin e, koneksio hori lortzean, ba lort dezakegu nolako hola nolabaiteko, ba, bueno, bat eta konfidantza handiago bat, ez? Eh? Eta gero etorkizunera begira, sortzen diren espektatibak, ez frusta, hain frusta, edo izatea, ez? Jakina. E, Jakina karo. Hortse e, gabilza, ez, iraganetik etorkizunera itor, eta etorkizunetik iraganera, ez? Eta, ba, bueno, gauza bera, ez? Ba, e, aldekoa irudikatzen badugu, gure aldekoa izango dela irudikatzen badugu, bat, txegina bihurtzen zaigu, eta desira garria, ez? Uhum. Eta aldiz, ba, kaltegarria garria irudikatzen badugu, Ba, desatxe gina zaigu, eta orduan arriskutsua beldurgarria eta horrekin batera, datorren, ba, e, e, zurrun bilo mental, edo buruko zurrun bilo osoa, eh? Eta ze gutxitan esaten diogun gure buruari miren, gai naiz? <risa> edo batzutan gehiagitan. <risa> <risa> <risa> Kontua da, neurria hartzak, kostatzen zaigula, alde batez edo <risa> <risa> <laughs> bai, bueno, badira pertsonak igual gehiegi e, behartzen dutenak eure burua ere, Eta beste batzuk edo bueno, edo arabera eta ba, bueno, beste batzuk agian ba, ba bueno, zaiena, ez? Eh ba bueno, bai, gai naiz hori Eh, bai, eske, askotan geureburuari eh loreaк botatzea lotu egiten dugu egoismo txar batekin, ez? Eta uh -huh. eta ba bueno, zenbatetan nik, ez? A, a, a ni liburuatzaldean bada besteek esan behar dute, ez? Nolabi badirudi geureburua eh aipatzen badugu edo geureburuari begiratzen badiogu ja ba hori, egoista garela, ez? Baia, e, bai, arrokeria ez entzundugula. Bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, ni nola esango nuke, eh? nere ustez ez dauka zer ikusirik, ez? Bere hirriz eta borrizik badute kanta bat, ez? esaten dutena eh, ona da arrot, eh, arrotasuna, txarra arrokeria, eh? Ba, mm. ba, bueno, ez da arrotasuna den, baina nolabait eh ba bueno, bai, ore gauza txarrak esaten oso gai izaten gara askotan, ez? Geure buruari nahi gabe edo konturatu gabe honetanen naiz gaini, naiz inoiz horra iritzeko Eh, jode, be artisteek nola lortzen duten, zer errandeztasun daukaten ni ez dakiz ser. Horretan hain jaioak baldin bat gara, zergatik ez gara bai izango kontrakoan, eh? Uh -huh. <laughs> Hortaz gain, bueno, autoestima talte bat ere, bueno, eh saldi pare bat baduzu. Bai. <laughs> <laughs> eh, bueno, konfidantzaren eh laburpena izango litzake hori, gai naiz, ez? Eh, ba gai sentitu geure burua eh ba bueno, baite nahi duguna edo guretzat beharrezkoa dela edo edo bueno, onuragarria dela e, lortua lortu izateko, ez? Uh -huh. Eta, eta bueno, autoestimoa bueno, autoestima izango litzake beste, beste atal bat, ez? Eta horren ba, bueno, adierresle izango litzake balio dut, ez? Edo, ba, bueno, e, hemen adibidea jarri, jarri dut, bolita ba, iruditu hitza idanez, talde dinamika batean, ba, gipuzkoar batek, es, pues, ari, bueno, ari ez zaio en el carri esaten, bueno, balio du, balio du, ba bueno, ba nahiko dezeros ba sortatzeko diztien, mm -hmm. ba faltagatik, ez, falta agatik, es, eta hoietako batek, hola findar hundiz eta pues esantzuen. Ostia, balio de ez zola eta, ba, ola, zebilen, da bueno, barregarria sortatu zen bai. <laughs> bueno, eh aurrekoa talean eh aipatu denon ohitura animaliak garela eta bueno, geure buruzko iritzia kanpo iritziak oso barnera ditugula, eta motxila hoi ustutzia asko kostatzen zaigula. E, bai, bai. E, hain zuzen ere, ba, bueno, txikitatik e, e, elduen gandik, e, ingurretzen gaituzen elduen gandik jasotako iritziak oso, oso garrantzitsuak izan direlako beti daenik e, guretzat ez, bai onerako edo bai txarrezako, ba, bueno, ala zei zaten da ez, pues, Amaerak esaten ziguna, itzak esaten ziguna, Isebak, irakasleak, bueno, pues, e, adibide daude, ez? Eta e, ba bueno, ba tamalez, ba hoietako batzuk, ba bueno, ba estira oso onugarriak suertatu gure gure haut eta gure eh gure baitan e, konfidentza izateko, ez? Orduan e, ba bueno, baliogarria valeo suertatzen da hoietan kontziente bihurtzea ausnartzea ausnaketa txikitxo bat egitea eta eta esateaguna no, zer da nik nere buruari beti esaten dio dana alako erronka baten aurrean eta ba kostatzen zaidana bueno agian iguale geldiaratzen dauena edo atzera tiratzen dauena ez eta ziurrenik aurkituko dugu hor bate edo beste ez, bat zuzara eta kize, josken niki betidanik esan didatzea ba, alper galantean aizela Alperra izanik nola jarriko naiz ba ni orain ikastera unibertsitatean e, lanean ari naizen zenbizartean uh -huh. Oraintze bertan adibide erreal bat ez, e, torri zaite guru da Nik ez dut inez liburu bat hartu, nola sartuko naiz ba unibertsitatean? Bueno, por jendea sartzen dena uh -huh. <laughs> eta bukatu ere bukatzen duena bueno, Unibertsitatea ipatu dut, mila, mila dibide dago ez E, polita da, nik dut ariketa polita dela e, maitasun osoz ez bai ue, ure buruarekiko eta bai e, ba bueno, e, zaindu gaituztenekiko ez baina nola gaita laukau hausnarketa bat eta jo pues e, gira, beti betidan nik hau pentsatu duten hiri buruz baina ez dut enagoziur benetan alaxiote benala ez oza, sea, zagit, e, ba bueno saian adin ez hori e, Orba daude, e, ariketa batzuk, aipatzen zen izkianak miren, e, bai. loreak eta kaktusaren adibidez? Bai, bain zuzen ere, e, hori ez, zuk aipatzen lehena ipatu duzuna, daukago e, ja, oiturarik, e, hori, arrokerietan, edo arrokerian erori gabe, zetaukagu oiturarik e, ba, gebre buruari loreak gotatzeko, ez, igual errezago erortzen gara kaktusetan, Bueno, metafora politairu ditu zaitez zen nolabait eh ba bueno, geureburuari eh bota ez e, izango leiken, baina bai eh e, nikusten dut eh merezi dugula geureburuari gure alde honak. Nikusten dut eh merezi dugula, behar dugula eta oso baliagarria suerta dakigula, ez? Ohituta gaude, ba bueno, besteengandik entzuten eta hori ba, ba, oso baliogarri hartzen dugu baina gai gara ere geure buruari ez? E, hoz pues, hori gurea e, zaugarri onak eta baliogarriak ba onartzeko eta, eta, eta, eta ospatzeko. Kortazgain, <risa> bueno, autoestimaren jarrera fisikoak ere e, edo autoestimaan jarrera fisikoak eraginek baldu. E, ba bai, bada eh bat bio eh bioenergetika, de dena. Uh -huh. Eta horreka e, aztertzen du e, pertsonen e, gorputze gorputzen forma. Eta bueno, hainbat e, mota dago, nahiz hortan sartuko orain, baina bai, gure gorputzak ere gure buruz hitza egiten du, nahiz eta batzuetan pos iruditzen zaigun ez dela nabaritzen, baina bai. E, eta, bueno, bereziki autoestimoak badu bere jarrera propioa, ez? E, hori, arrokerian erorik gabe, baina, bueno, bizkarra zuzen eramatea, e, bularra e, gorantza, igotzea, ez? E, hola, sartuta euki beharrean, pos ez, gorantz. E, birikak zabaldu, eh? E, sakon arna sartu eta, eta birikak, e, ba, bueno, airez e, eta osatu. Eta sozbaldak atzeran, ez? Hori izango ditzake, e, bizitzarekiko edo, edo inguruarekiko jarrera ireki bat, bai? Mm -hmm. Askotan igual, ba, ez dakit, saiatzen gara, babesten, gordetzen, eta, eta bueno, posa, e, e, jarrera hau bere, e, bereziki, autoestimoak, oza, autoestimoa du, ez dut esan nahi, mm -hmm. <laughs> <laughs> bueno, itzurak ere egin, ez dut, baina bai, antida, oza, bai, nola, nola baita, lantzen baldin badugu gure gorputze jarrera, ba horrek ere laguntzen digu beste zentzatizaten kanpo garekiko, kanpo garekiko Bueno, miren, denbor aldetik ezkabiltza ongi-ongi eh, eta bueno, eh, bukatze aldera joango gara baina bidali didazun eh, bueno, autografia bostekin alditan oso interesgarri erudituz zait ikasgai bezala hartzeko Bai, bueno, ba eh, bukatzeko haipatu nahi ditut labur-labur eh, E, Autoestimo eta konfidantzaren bide luzean hiru e, e, lagun, hiru bide lagun oso onuragarriak. Eguneroko praktika, niminoa ere e, oso baliogarria suertatzen dena, denbora hartzea, eguneroko tasunetik pixka bat, ba, bueno, ez, e, denbora apur bat hartu balako praktikak eta geure guadneaz hausnarketak inalizateko, eta batez ere pazientzia geure buruarekiko. Bai, orduan zupaipatu duzun bezala e, Ipar Ameriketako kompositoria eta abeslaria den portian elsoren e, autobiografia bost ekitalditan irakurriko dizu orain. bale? Hmm. Lehenengo ekitaldia. Kalean barna nioa, espaloian zulosakoan bazago, barruan erori egiten naiz, Galduta nago. indarri gabe sentitzen naiz, ez daen enerantzuk izuna, bertatik ateratzen luz eho dut. Bigarrena, kale berean barna ni joa, berriz ere. Espaloian zulosakon bat dago. Ez ikusiarena egiten dut. Berriz barruan erortzen naiz. Zinez te sueltatzen zine uertatzen zait, toki berean nago. Baina ez da nire erantzunkizuna. Bertatik ateratzen orengoan ere luz eho dut. Hirugarrena. kale berean barna ni joa, berriz ere. Espaloian zulosakon bat dago. O hartu egiten naiz. Dena dela barruan erortzen naiz, ohitura bihurtu data. Begiak irekita dauzkat, Badakin nun nagoen, mirre erantzunkkizuuna da, Berehala zulotik zurot, ateratzen naiz. Lauarrena, kale berean barnnaani joa berriz ere. Espaloian zulo sakon bat dago, ondotik pasatzen naiz. Bost Beste kale bat aukeratzen dut. <laughs> Hortxe, ba, mezua badu eh, indarra, eta askotan koste, itentzaigu beste kale hori aukeratzea. Ah, eta da behinda berrizuloan erodita katsi zen naiz inoiz emendikaterako, lortuko dugu azkenean. Bueno, ba, gaurko zorrela jautziko dugu erabakiak hartzeko ziurtasuna nola garatu bigarren atalau, eta emendikamabostegun egunerako e, prestatuko dugun gaia ni mezuak izango da, Ez dugu azalduko e, zeren inguruan den, nimesuak, izan buru hori izango du, eta horren inguruan arituko gara. Ba, miren, Ederki? miren aritxu eskerrik asko gaur gurekin izateatikan, eta hemendik dikama hosti erarte. Bale, hongi izan, hallo? Izarrapean ez dago izarrik, panpina eta biok bakarrik. Egun con berri ari che you e quines possi minuto bargo e zero go zero di tu d'angal saona con tua l'anceco idu do ge secondoan visitare un millesquer Otskalean, nigo soetxean, katilu soñuak zukaldean Gogo zestutu nahi zaitut zuik ustean Txirrindali buru ordena gailu, hiru soñeko zazpilostailu Denak politiak bai baina Mienu bat ba coi cero coi cero vitu dam gau iruro ge segundu an miszadi miliesker Mienu tu ba coi cero coi cero irria apegia senzilika